o los turbojets. Si conecto los turbojets, capitán, nos impularán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Más inmediatamente! ¡Pedón! Me temo que me he pasado bien, capitán. Nadie es perfecto. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. Una setmana més al programa de cinema, còmics i sèries de televisió, que us acompanya com és habitual. Com sempre, a la nostra hora de sempre del Ningú no és perfecte. I comencem ràpidament presentant a l'equip del programa. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora del programa, Marta Sanz, què tal? Com estàs, Marta? Bé. Amb molta marxa. Amb, amb, amb aquesta presentació, Clar com vaig sí. estar? Jo intento animar-vos. T'ho vaig a i... I a mi em poses... A... Vull dir, no... Què vols dir que ja vaig a sent. Jo quin en tinc un, que és en Jacín, que ell sempre va assent. Jo sí que vaig ah, a no, no, aquest a 150, no t'acostis tant. Ah, el micro. Ah, sí? Sí, que, que la gent pensarà que s'acosta molt a tu. Clar, aclarim, aclarim els termes, sisplau. Marta, què tindrem avui favor, a la secció? Inici? Sí, a la secció de xafarderies tenim gent que s'acosta amb altra o què? Sí, i fins i tot tenen fills. Carai, potser doncs, aquests... S'han molt. El més profundament possible. Sí, perquè en telequinesi no... De moment, no. Bé, bé, bé. Parlarem d'en Josh Holloway. Uh, Qui és en Josh Holloway? Home, uh, en Soyer. dels guapos de, de la tele. Que, per cert, la imatge que té a la sèrie... O sigui, allunyadíssima del bueno, que sembla la seva realitat. Ara no. Aquesta cinquena temporada, no. temporada ha canviat sí molt sempre. el personatge. Sí, sí, Han eh? sí, sí. passat tres anys... I el personatge ha canviat Sí, sí, però molt. jo estic esperant la inflexió. Estic esperant el moment en què torni a ser un Sawyer descarat, sí, sí. malhumorat i... Ja arribarà, sí, sí. ja arribarà. Tu tranquil·la. Jessen ja Casademunt, què tal, com estàs? Molt bé. Uh, tenim notícies avui. Sí. Un titular, ràpidament. Uh, titular? Males notícies, directament. Males. Seria el titular. Totes? inventades. No, menys una. Una sí, que potser ho saleig dia. Doncs ja que te les inventes, podries inventar-te de bones. Clar, com a mínim, posar una mica d'optimisme. Vale, titular, ja segona part de Bola de Drac. Això és bona, no? No, no, això és un desastre. I m'imagino que després de les recaptacions jo crec que aquesta suposada... Aquesta trilogia que teníem pensada de fer crec que s'ha acabat aquí, afortunadament. Uh, què més tindrem? Doncs Com entrem les estrenes d'aquesta setmana, una molt destacable, és Déjam Entrar, una pel·li que està molt bé, la millor pel·lícula que vam poder veure en el darrer Festival de Sitges, no segons el jurat, però sí per la resta de mortals que vam estar allà. El jurat, no sabem si és que s'havia begut un whisky o dos o, o què, però estava clar quina era la millor pel·lícula del festival i era aquesta, que és la que no va guanyar el premi a la millor pel·lícula. I quina va guanyar? Surveillance, que encara no s'ha la de la ah, de, de, de David Lynch, Lynch. Estava, estava molt bé, però aquesta era millor uh, entre d'altres coses comentarem, parlem coses sèries parlem del debut de Gossip Girl 4 parlarem de Fringe, a Rockefeller Plaza bé, parlarem de moltíssimes coses i només anunciar que de cara a la setmana vinent comentarem doncs, la presentació de Star Trek a Madrid que té lloc aquesta setmana uh, jo me n'hi vaig i ja us explicaré la setmana vinent eh, com ha anat el tema volem fotos sí, sí, sí, faré fotos d'Àbrams, de, de la Zoe Saldana eh, intentaré apropar-me al màxim a, a ells eh, ah. bé, no sé, farem vídeos, eh, jo que sé, el que sigui i us comentaré una mica la pel·lícula sense explicar res, res, res, eh, només la, la impressió general això si que és la setmana vinent Uh, recordeu que tenim el concurs de Panini que arreglem un lot de còmics, la pregunta que fem aquest mes és com es diu el director d'X-Men Lobezno? Teniu de temps fins al 29 d'abril per escriure'ns al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i contestar aquesta pregunta com es diu el director d'X-Men Origines Lobezno? Ens heu de deixar el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu fins al 29 d'abril que serà doncs aquella setmana que farem el sorteig. I també tenim el Facebook del Ningú, aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte i ens agregueu i us feu amic del programa. També tenim la nostra pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o si a Google i poseu ningunoes perfecte, els primers que ens trobareu a la llista de Google som nosaltres. Doncs ens cliqueu allà i podeu descarregar el programa, veure fotos nostres, tota la informació del ningunoes perfecte, amb algunes de les fotos de, de les coses que comentem aquí, que també això ho podeu trobar al Facebook. Doncs a la nostra pàgina, el www.grn.es ningunoes. Presentant i dirigint el programa, doncs en teniu a mi mateix, a l'Ignès que el que farem se anar ja directament al cinema. Erennes Tartúlia i notícies a la gran pantalla. Silla! Sí, ja. Silla. Sí, ja. Què te ha ocurrido? Uns chicos de mi classe Devuélves-lo Con fuerza. ¿Quieres ir en serio? Oscar, yo no soy una chica. Això que estem escoltant és Déja-me entrar, la pel·lícula de Thomas Alfredson amb care Hedebran i l'Ina Leanderson. Una pel·lícula doncs, estrenada al darrer festival de Sitges. Va ser de fet la virtual guanyadora, malgrat no es van endur el premi a la millor pel·lícula. De fet, és la pel·lícula que tothom considerava o que considera encara la millor que es va poder veure al festival. En canvi, sí que va guanyar el premi Meliador a la millor pel·lícula fantàstica europea, que curiosament l'any passat van tenir lloc a Sitges. L'entrega de premi però són allò doncs que totes les guanyadores de festivals de cinema fantàstic concursen amb un premi Méliès de la millor pel·lícula cinema fantàstica europea i un jurat diferent eh, vota quina és la millor pel·lícula europea fantàstica que va guanyar precisament Deja m'entrar, sense que mena dubte havia de ser així. De fet, és una pel·lícula diferent, petita, intimista, d'amor amb elements poètics sobre una vampiresa amb aparença d'una nena. L'acció es situa a principis dels 80, en els suburbis d'Estocolm. La pel·lícula doncs, està rodada allà i la nacionalitat doncs, és d'allà. I ens presenta Òscar, que és un nen típic, ros, ulls blaus, de 12 anys, un nen introvertit que pateix bullying per part dels seus companys de classe, com estàvem escoltant ara mateix en el tràiler de la pel·lícula. Malgrat que no fa res per defensar-se, somia per venjar-se allò, té un ganivet i va fent ganivetades a, a un arbre. Una nit, Òscar es fa amic d'Eli, una nena que s'ha mudat en el pis del cantó amb el que inicialment pensem que és el seu pare. Simplement veu un nen allà clavant ganivetades a l'arbre, s'hi acosta i comença doncs una amistat entre els dos protagonistes. L'Ina, la nena, només surt de nit i sembla immun o fred. Després d'aquestes escenes en les que intuïm que Eli... És més del que veiem, l'escena del suposat pare matant i dessagnant a persones vindrà a confirmar les nostres sospites. Fixeu-vos també que Eli demana sempre permís a Òscar abans d'entrar a casa seva. D'aquí el títol de la pel·lícula Deja'm entrar, que és el que fan els vampirs, de fet. Basada en una novel·la que ja combinava elements romàntics de terror i drama, com és el cas d'aquesta pel·lícula, Déjam Entrar ens presenta els vampirs en el món real, allunyats de l'estil gòtic habitual que estem acostumats a veure'ls en diferents produccions. És curiós veure com tracta els elements literaris sobre els vampirs que no estem abasats a veure al cinema. Això del Déjam Entrar, per exemple, els vampirs entren directament a les cases i de sang idea ha tothom. No, no, aquí... Doncs, respecte als principis de la literatura envers l'univers vampíric. La pel·lícula té el mèrit de convertir en poesia moments de terror o violència, una escena al final esgarrifadora, i al mateix temps s'atreveix a parlar de temes socials i a saber, tractar, a saber trobar segones lectures, el que veiem, perquè a vegades frases sense importància com aquesta que sentim al trailer no soy una una niña, eh, tenen una segona lectura i d'altres. Estem davant d'una innovadora i seriosa proposta sobre els vampirs que poc té a veure amb lamentables produccions com Crepúsculo o la darrera entrega de la saga Underworld. Afegim que tindrà un remake americà l'any 2010. Per als amics de la prensa. He oït que ha assassinat a una chica. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana. El congresista Collins es un viejo amigo tuyo, ¿verdad? Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes. ¿Está bien? Supuestamente Collins tenía una aventura con la joven. Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes ocho horas. Tienen 56 cámaras. Hay tres puntos ciegos en todo el sistema y Sonia Baker cayó en uno de ellos. ¿Qué? Del casquillos... La sombra del poder és el que estem escoltant ara, eh, pel·lícula de Kevin MacDonald, el director de l'últim rei d'Escócia, amb Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams, Helen Mirren, Robin Wright-Penn i Jeff Daniels. Un repartiment, si no, d'allò molt, molt, molt interessant basada en una minissèrie de la BBC de 6 hores, emesa per primer cop al 2003 i que, curiosament, el mes que ve sortiran DVD en casa, a casa nostra. 6 hores que queden condensades en una pel·lícula de dues, una pel·lícula que parla sobre la corrupció política, que és un homenatge obert a la premsa escrita, una cosa que sembla que avui en dia cada vegada doncs, té menys importància degut doncs, a l'internet i als diaris digitals. Un jove que intentava vendre unes fotografies és abatut a trets en el carrer. El periodista Cole McCaffrey, interpretat per Russell Crowe, és l'encarregat de cobrir la notícia pel seu diari local. Per altra banda, el congressista Steve Collins, interpretat per Ben Affleck, rep la notícia de l'assassinat de Sonia Baker, la seva assistenta. Sonia era també l'amant de Collins, malgrat estar casat i tenir fills, aquest darrer. La investigació periodística portarà a McAfee, el Russell Crowe, a descobrir que el noi assassinat pretenia vendre unes fotografies compromeses de Sonia, l'assistenta, en diversos homes, entre ells el congressista Co Collins, el mateix Ben Affleck, una pel·li que diuen que està bastant, bastant bé. La, la, la, darrera, no, la següent estrena és La muntanya embrujada, pel·lícula d'Andy Fickman amb Dwayne Johnson, que ja només es fa dit Dwayne Johnson, és a dir, vol deixar de ser de rock, i l'apel·latiu aquest de rock doncs, l'està borrant, però bé, per tots, doncs, continua sent de rock. Eh? Anna-Sofia Robb, Alexander Lugin i Carla Gugino i Sirian Hintz, com els actors adults, els Sirian Hintz recordem doncs, el seu paper de Juli César a la sèrie Roma. La muntanya embrujada és un remake de, de la pel·lícula de Disney, del mateix títol, de l'any 1975, i la pel·lícula comença amb un ovni que aterra en el desert de Nevada. Posteriorment ens presenta el personatge de Jack Bruno, un taxista de Las Vegas que va molt atabalat perquè a la ciutat té lloc una impressionant convenció d'aficionats als zombi, als ovnis. sembla Ens això en algun capítol de CSI eh, ho hem arribat a veure. Dos nens, Sara i Cés, pugen al taxi de Jack i, a canvi de molts diners, li demanen que sigui el seu xofer particular. El que ignora Jack és que Seth i Sara són dos extraterrestres que més tenen poders sobrenaturals. Jack haurà d'ajudar els nens a portar-los a la muntanya embruixada, on s'amaga un gran secret que pot decidir el destí de la galàxia, al temps que intentaran escapar dels agents del govern que els persegueixen. Hem de dir que la pel·lícula no falten escenes d'acció fetes, això sí, pel lluïment de Dwayne Johnson. Un Dwayne Johnson que cada vegada sembla més avasat a fer pel·lícules de cinema familiar una mica semblança -se al que va fer Arnold Schwarzenegger en l'època de poli de guarderia, etcètera, etcètera, que va fer doncs, un, grup, un grup important de pel·lícules de cinema familiar. I acabem amb les darreres estrenes a destacar aquesta setmana El Vuelo del Globo Rojo pel·lícula de Hou Xiaohian amb Juliette Binoche i Poli Giraudot una adaptació del curtmetratge clàssic El Globo Rojo de l'any 1956 Susan és una tita llaire que té problemes amb el seu, seu llogater i per altra banda el seu antic amor encara és present al seu cap. Susan contracta Song, un estudiant de cinema perquè li faci de cangur al seu fill Simon Song el que pretén rodar un remake del clàssic El Globo Rojo, ha durat pels francesos, japonesos i els nens de tot el món. I finalment, Man on Wire, un documental de James Marsh sobre l'aventura de Philippe Petit, que a l'agost de l'any 1974 eh, bé, va fer una impressionant. Petit va burlar totes les mesures de seguretat de les Torres Bessones, va tirar un cable per unir els dos edificis i es va passar una hora caminant sobre el cable abans de que aquest fos arrestat. Això a l'any 74, eh? I ara han fet, doncs, un documental que és aquest Man Wire, que si més no la història pinta interessant. I res, fins aquí les estrenes d'aquesta setmana i nosaltres ens anem ja directament a les notícies calentes. Doncs Jacint, què tal? Bé, bé, bé doncs <coughs> refresca la bola. La bola. Comencem. Comencem amb la mala notícia que suposo que us afectarà bastant perquè Zac Efron està a punt de firmar per interpretar a la gran pantalla el personatge de dibuixos animats i també un ninot molt famós que és Johnny Quest. Mm -hmm. no sé si el recordeu però TV3 sí, envien fer sí, la sèrie sí, sí, i compartirà pantalla amb en Dwayne Jones on, que ja també l'has comentat que ara s'ha tirat cap al tipus de films familiars, ons aquest en seria més i això és una mala notícia per mm, què? Mm, per... jo crec que és una pel·lícula que ignoraré totalment perquè hi ha una segona part que sí que t'afecta més ah, quina és? que part d'aquest projecte Zakefront ha fet unes aclaracions dient que està molt interessat en un projecte que no existeix però que ell vol tirar endavant Yes, lpretar a Martin McFly en una quarta part de regress no, al futur. No Tu he dit, no ho he dit. No. A veure, no li deixaran fer una quarta part. Uh, no. no. Michael J. Fox ja s'ha declarat, ja dir que ell voldria fer el paper de pare a l'o Doc. Però quarta part. No, regresó a Futura i en tres pel·lícules, estan molt bé, és una obra mestra. Punt. Deixem-ho aquí, no utoquem, si us plau. No doncs el guionista no ja ha dit lo mateix, que di que són tres pel·lícules perfectes, sigues no es poden millorar o sí sigui que Al Bob Gael, absolutament d'acord, sí, sí. El Robert De avui en dia està interessat en altres coses, el CGI d'aquell. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Està molt bé, es va fer els anys 80, va ser collonut. Punt. No, no destrossem les coses. Això, senyor Zac Efron, sí, sí té molt la poder, aquest nano, eh? Però què vols que te digui? Jo... El mm. dia els Oscars, jo veurem els collonets aquí dalt... Bueno. Eh, en fi, no sé, encara li queda molt, aquest nen. Després, el temps amb Carnahan, que és el director de... actual de l'equip OA, sabent que van canviant de director de 2 per 3 mm. doncs diu que vol comptar de nou amb Chris Pine, que el és el nou Kirk, que ja va coincidir tots dos a Assis Calientes i vol que interpreti el paper de Murdoch. De l'equip A. De l'equip A. Jo no li veig, eh. A veure, el normal seria que fos el Fènix, que era el guaperes, Clar. jove, guapo i tal, doncs el mateix Pine ha dit que no, que ell vol fer el paper de Murdoch, perquè si s'hi ha identificat i perquè és tot un repte parell. ell. Home, si un repte sí, perquè és l'antítesis no sé com ho faran, això. Jo m'espero un Adam Sandler, un Jim Carrey... No. no, no, per favor, ja. Però un pain, no, no, no l'hi veig. Jo tampoc li acabo de veure, bé. Eh? Després, un altre que també vol tirar endavant una pel·lícula i sembla que tot va per bon camí, el senyor Paul Walker. Hmm? Puc dir, vol fer el remake de Los Gunnis. No, no ho diré. Molaria. No, molaria, no. No, molaria. no ha, ha confirmat que ja tenen el guió de la cinquena part de A Todo A todo gas. Després l'èxit que ha tingut en taquilla... Sí, sí, taquilla, un èxit, doncs, en taquilla in... inqüestionable. Que vol tirar endavant, que tornar a comptar de nou amb el senyor Vin Diesel... i que també vol que torni a aparèixer Tire Gibson... que era el que apareixia a la segona part, John Walker. Exacte, sí, el dia sí. El director tornaria a ser en Justin Lin, el mateix a la tercera i quarta part... i s'ambientaria a Brasil. El guió ja està escrit, pel que es veu. Sí, doncs, pues, clar, cotxes corrent. Cotxes que corren. Trompos, trompos. I menys mujeres, perquè si t'hi fixes, a cada entrega hi ha menys dones... Ja, bé, no sé. A mi no m'hi veurà, ja t'ho dic, eh? tornant... Que, per cert, per internet corre una paròdia amb en Seth Rogen de Todo Gas mm. que deixa una mica el descobert la relació homoeròtica que existeix a la saga. No està clar, jo crec que la propera pel·lícula s'han d'anar al llit els dos personatges. No, Vinc no, no, Paul no. A la part de darrere, al cotxe. Ah, això, sí, exacte. M'ho faré una de mà. Ah, aquí. Aquí, aquí, Ja I... m'embrague. Va, Va. Ai, ai, ai. Va, va. Netegem una mica les nostres ments amb Megan Fox, perquè Megan Fox sempre ara, ara, que ha parlat amb Marvel per interpretar un altre personatge a la gran pantalla de la franquícia Marvel. Mm -hmm. Qui seria, doncs seria ni més ni menys que Jennifer Walters, o sigui, Hulka? Hulka. Mm... Crec que li falta alçada. Jo veig eh, més com a... O sigui, per tema de, de volum, diguéssim, ja està bé, però la veig massa baixeta. Jo crec que aquí una Eva Mendes com a Hulka eh, fa, fa més la, la figura, eh? La Mendes... L Eva Mendes, la que sortia es... moterista fantasma. Per vale, que... sí, és que la confunia amb la Longoria. No, no, no. no. La Longoria és la que diu que fa la vispa. Bueno, els vengadores. Però no sé. Que tampoc ho veig gaire clar, perquè el nou Hulk ha tingut èxit, però tant com per arriscar-se a fer-ne un spin-off... Bueno, jo crec que potser si la colen a la pe·li de los Vengadores, vale. saps? O sigui, no pel·li pròpia, Exacte. sinó... Vale. I, I si funciona el personatge, pel·li pròpia, no? No a sé, eh? Després, els germans Weinstein acaben de perdre els drets a Sin City, per adaptar a la gran pantalla, però igualment el senyor Robert Rodríguez continua al capdavant de la seqüela, i pel que es veu, la senyoreta Angelina Jolie està molt interessada en participar-hi perquè tracta una història en què una noia és la protagonista, ella interpretaria aquest paper, que és el volum de "A Dame to Kill For. Uh -huh. No me l'he llegit, o sigui que no em puc fer crítiques, de Frank Miller. Bé. I sembla que si la noia s'hi apunta al carro, doncs per fi endavant aquesta seqüela que sempre es va dient que es comença a rodar i mai es roda. Bueno, esperem que l'intervenció de Frank Miller sigui la mínima possible. Sí, sí, així de clar. No, que faci veure... d'Espírit 2. Després de veure aquest Espírit... És el estem esperant. En fi recordes de les descàrregues d'espírit a internet Si és un morbo de la gent que té per veure les pel·lius dolentes que no està disposada a pagar per elles però no, no. té aquesta cosa de... de et dic el no? motiu Digues. el planter de pibons que té ficar ja, pausa quan estàs a casa amb intimitat és possible, és possible. i gaudir en solitud i per últim la gran notícia de la setmana és Frank Marshall que té un Twitter saber el que és Sí, sí, el Twitter, això de, dels mòbils i saber el que fan els famosos en temps real. Eh, famosos i no famosos. Jo bueno. també tinc Twitter. I ens segueix una persona que no conec. Per cert, des d'aquí un petó. Uh, doncs s'ha dit en el seu Twitter que tenim pel 2011, per l'estiu del 2011, la quarta entrega de Bourne. Bé. Bé, bueno, ja ho sabíem, que arribaria un moment o altre. I avui... Uh, he consultat de nou el seu Twitter uh -huh. i ha dit que hi ja té títol que és "bornn Free. Born Free". He oh, un joc de paraules no? De born born Tu com que no saps anglès no t'enteres de res. Què m està dient, senyor.pi. <ríe> Molt bé, deixem-lo aquí. Va. Ah, el guió s'està escrivint i és en George Nolfi que no el conec. Jo tampoc. Molt bé, doncs, uh, fins aquí a les notícies calentes i nosaltres el que fem serà comentar el que hem vist aquesta setmana. Has those days. Bé... Gossip? Mmm, no, no, sona Hannah Montana. No és, ah, és, és el que venia ah, després, era el que venia després. No sé, és igual. Uh, jo havia preparat la sintonia de, de Bola de Drac, la, la nova, a veure... Aquesta, aquesta... Jo crec que si s'hagués colat Hannah Montana, Bola Drac, segurament hauria estat oh, la millor pel·lícula. Ja està. Era que ja ho tinc tot. Hannah Montana, Bola de Drak Evolution. Era ja per fer el cutre total, Hannah Montana, ja. Bé, um, senyales del futur, va, comencem per aquesta pel·lícula, la de Nicolas Cage, una pel·lícula de ciència-ficció. Uh, va, Marta, comença tu. Uh, et faig començar tu, sí, sí, sí. En Nicolas Cage eh, fa el paper d'un pare que s'ha quedat vidu amb un nen... Una rata al cap... Sí, sí, Bé, una rata no, uns, uns implants que, que s'ha posat l'home al cap. Eh, I a banda d'això, doncs, uns números que desvetllen doncs, on han passat una sèrie de desgràcies i en queden tres per passar i la tercera en teoria és el fi del món. Sí, doncs, eh, venim cap a la ràdio, eh, me n'he donat que ja l'havia oblidada. Hmm. I això ja és una crítica, no? Vull dir, una pel·lícula que en cinc dies ja l'has oblidada... Hmm. El problema que té aquesta pel·lícula és que comença molt bé. i Fixa-te que pensava que l'última que havia vist era la Duquesa. Ostres, pues, pues ja, té, ja té història la cosa... A mi, a, veure, a mi potser la, la primera hora o així trobo que està molt bé. És una pel·li de ciència-ficció que manté el ritme, manté interessat i tal. Part... Fins i tot una mica angoixat per la nena. Sí, sí, sí. Perquè la veus que pateix. Aquella nena està molt pàl·lida, més, i no té amics. Ara, la mitja hora final, la mitja hora final, o sigui, quan es produeix ja la, la resolució, la solució, als problemes, o la solució, diguéssim, t'enteres del que, el... de que sí. va, te destrossa absolutament tot el que has vist fins al moment bueno, perquè és una altra pel·lícula catastrofista, no? d'aquestes sí. del um, món sacada no, però és allò que dius bé, i què té a veure sí, tot el no que m'estan explicant al final no amb allò del principi, com ho lligues? és que jo no ho lligo jo ho troco, troco lligaria, està... però clar, és, és molt bueno, agafat sí, ho lligues, per pinces. Però dius, és absurd, el que m'estan explicant no té cap mena perquè de sentit. Perquè qui havia d'agafar la llista amb els números, és a dir, els nens havien de fer un, un dibuix. No expliquem gaire res, eh, perquè la no, gent bueno, es pot... Els nens havien de fer un dibuix de com, mm. el, com veien el futur, sí. el futur de la Terra. I bueno, quasi tots dibuixaven coets, tot el típic. Menys una nena que fa uns uh, llistat, però, a més, allò, el, el paper està abarrotat de números, només dades, només números. I a cada 50 anys desenterra en la càpsula aquesta del temps i ha de ser aquell nano qui agafi el paper. Està destinat, està predestinat. Ha de ser aquell perquè el seu pare és científic i suposo que el seu pare ha de ser científic i li van els reptes i els misteris aquests. Sí, però aquests. això a què condueix? Doncs quina, ell, quina és home, la finalitat d'això? Home, però no ho puc dir, no? No, però a veure, per mi, la finalitat, o si sigui, l'objectiu d'això, és que és totalment absurd. No calia fer tota aquesta llista per el que m'acabes explicant al final, és que no té cap sentit. No sé, jo que dic és que el final, final, final, és bastant poètic. Bastant, poètic sí, o, o, o per riure? No, poètic, no sé, o va semblar, religiós. Va semblar, sí. Molt niueix, no? Sí. Molt... sí. Flotant, no? Si no fossin un nen i una nena i fossin dues dones seria un anunci de compreses. Per exemple, sí. Tup, tup. Podria ser, podria ser. És... Es que fins i tot els colors el ritme és tan diferent al final de tota la pel·lícula que dius ostres, quin... us va quedar amb el detall de, bueno, tu potser perquè no l'has vist però els, els rossos, els nois rossos que surten, semblen els nens crescuts del poble de los malditos bueno, nois, és una clara homes, referència homes, sí, és una referència a la, la pel·li por, de Carpenter que eh, fan en principi t'han de fer por és que les escenes sí. aquestes que apareixen els senyors rossos desconeguts, Clar. realment acollonen però tu, quan descobreixes qui són en realitat. Et fan riure. Et fan riure, és el problema. Esclar, però és que el bo de la pel·lícula, per mi, és que és un relat més o menys original, que està molt bé, que narrativament també està molt bé, però que juga amb dos genes com és ciència-ficció en moments una mica de, de terror, però és això que és un final forçat i que, per mi, tot i ser forçat, si no hagués sigut tan explicatiu, ho hagués ensenyat tant, hagués quedat més més baix pressupost, per dir-ho alguna sí, manera, sí... sí. sí hauria guanyat molt més perquè tampoc t'hauries fet tantes preguntes sobre realment encaixa tot poc com que t'ho mostren tan evident i tan fora de to mm -hmm. eh, se't fa tot tan evident tan cutre que, és una que pera tanta. perquè comença molt bé i acaba fatal la pel·lícula fatal en el sentit de coherència és no, en coherència no, argumental no fatal, vull dir que acabi malament la pel·lícula que un final. home, no ho he dit meitat i meitat sí. Sí. Bé. hi ha esperança sí, sí, exacte però uh... Bé, nosaltres hem fer la crítica la setmana passada de Dragon Ball Evolution, no sé si vols afegir alguna bé, cosa ràpidament. que jo vaig riure molt, que... Molt vaig disfrutar. Una excel·lent comèdia, no? Sí, sí, sí. no sé. Tu ho has dit, té molt de tu fill els anys 80, és cert, també el còmic era els anys 80. Però jo no crec que sigui intencionat aquest tu fillo, aquí està el problema. Home, mirem el dir qui és, també, que ha fet, eh? L'único i ha fet bueno, destino final. Que eren... Excel·lent trilogia, excel·lent. Bueno, ell eh, ja ha fet la primera i la tercera. La, les, les, do, les, bé, les tres, encara que ell més ha fet dues, em sembla, en pel·lules collonudes. Però també tenia tu fillo els anys 80. No, home, eren, la, eren la línia d'estí destino final Però eren això. pel·lis ben fetes. Estèticament sí, però doncs, I d'efectes especials també. Però aquí estem tocant un món que és mig fantasia, mig sense ficció. I jo dic, si no sapiguessim d'on surt la pel·lícula, que no està basada en un còmic ni sapiguéssim res de bola de drac, riuríem. I ja està, ja ens ho passaríem bé, com va passar amb el monje, que també hi ha en Liumfat, que era... Un altre truño. Anar-t'ho a passar bé i acció fantasia... Jo, jo no m'ho passo bé, amb aquestes pel·lícules. Jo però, vaig passar molt malament. Perquè t'ho prens en sèrio. No, no, però en sèrio vaig... Chou Llamfat, vergonya aliena, vaig tenir de veure la fent aquesta. El paper. el aquest paper de borratxo, amb Mutant Roxy, també, era, era cotronco. Però és que no t'has a veure el, el seu full Físicament seu no s'hi sembla. Però esclar, tu veiessis en Chou Llamfat amb una closca de tort i, i tu, A veure, tu un tío el poses en camisa hawaiana i amb un baúl ple de revistes porno això no el converteix amb el fullet tortuga Home no, pel queixó en que... diu que porta el personatge les tota l'estona, sí en, en certa manera però també té moments seriosos el fullet tortuga i sí. això és una paròdia del fullet tortuga mai podien parlar de moltes altres coses Bé, per mi entretinguda sense més i que és millor que Street Fighter, això sens dubte no sé, jo en fi, tinc els meus dubtes el tronyo de l'any, de la dècada Un... però no has vist Street Fighter, no, no ho no, pots no, dir i no m'enganyaràs no no jo crec pas. que és una forta candidata en els ratges l'any que ve aquest Dragon Ball Evolution vinga, doncs som-hi, que anem a veure el box Office el que més dona als Estats Units el box Office everybody makes mistakes Everybody Ara sí, ara sí Ara sí, que és Hannah Montana. Bé, a la posició número 1, 5, Knowing, que senyales el futur, quatre setmanes amb 67 milions. A la 4, Observe and Report, entrada la setmana amb 11. A la 3, Monstros contra alienígenes, 3 setmanes en 140 milions. A la 2, Fas en Furios, 2 setmanes en 116. I a la posició número 1, Hannah Montana, The Movie, entrada la setmana amb 32 milions. Comencem parlant de la pel·lícula que no ha entrat a les primeres posicions. Ho ha fet en la vuitena amb poc més de 4 milions de dolors re recaptats. Un fracàs estrepitós i merescut que té nom i cognoms, Dragon Ball Evolution. Anem per propostes que han triomfat més aquest cap de setmana. Comencem per Hannah Montana de Movie, el pas al cinema de la sèrie del Disney Channel en la... què el pare de Miley s'emporta eh, doncs a la seva filla, a Tennessee, perquè toqui de peus a terra i se li baixin els fums de l'èxit com la la secreta estrella del pop Hannah Montana la mitjana de la crítica una C, el Wesley Morris del Boston Glove diu Miley potser vacila però per ara la seva contractació de servitud amb Disney continua i li posa una C Leslie Gorsen de online diu pengeu la vostra incredulitat a prop del vostre barret de cowboy sinó no, la ridícula pretensió d'aquesta saludable Hollywood troba ignorant es mou tan ràpida que et podria escopir i li posa una C Acabem amb Observant Report, una comèdia amb Seth Rogen. Eh, algun pot dir quantes pel·lícules fa a l'any aquest home? Perquè és que jo he perdut el compte. Jo amb Samuel L. Jackson ocupen la parrilla. Jo, potser aquest any porto set pel·lícules ja de Seth Rogen. Ja començo una mica. Encara en queden per arribar. T'ha d'arribar fanboys, ten t'ha d'arribar la de... Però oh, fanboys, si és secundari, i... secundari, És igual, però surt Seth Rogen. D'acord? ja que em miri Porno i, i, i unes tantes altres que estan per arribar. Bé, Rojan és un agent de seguretat d'un centre comercial que es creu molt important i comença una guerra amb els policies locals. Bé, no n'hi havia prou amb una pel·li dolenta d'un vigilant de centre comercial aquest any? Doncs no, una altra. La mitjana de la crítica és de 100 més. El Michael Felix del Chicago Tribune diu la comèdia de policia de centre comercial cau víctima de la comèdia depriment i li posa una C. I Natasha Vargas Cooper Day Online diu que et farà retorçar per totes les raons equivocades i li posa una D. Per tant, molt malament per aquesta pel·lícula. Observe and Report. Vinga, bé, bé, que bonica, eh? La Hannah Montana diu no, va a Disperfect. Doncs vinga, que anem per les xafarderies, Marta. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs Marta, com vulguis, us he pensat, aquesta, la sintonia aquesta de la Hannah Montana, la podríem aprofitar, canviem la sintonia, noia? Ja, que la cançó es diu Novoa Disperfect, ens doncs podríem aprofitar com a sintonia del programa, no? Bueno, si ve ella ja fer la presentació Exacte. de la nova sintonia... Sí. <laughs> vinga Marta, comencem a parlar primera notícia. Uh, avui anem a... Molt bé, directes, vinga. Sí, com sempre, eh? Sí, sí, T'animes sí. sola. <laughs> sí. sí, vinga. Megan Fox, eh? Ah, està. Sí, i també parlaré d'en Zach Front. Megan Fox, Gràcies, no té cap intenció de casar-se. Aquesta us la dedico. Que és una gran notícia. Sí. La protagonista de Transformers eh, no ha fet plans per casar-se amb el seu promès Brian Austin Green, malgrat que han reprès la relació recentment. L'actriu de 22 anys va trencar amb Green de 35. Mi... Es porten uns anys. Sí, sí, sí. Que, per cert, en Green feia de David Silver la sensació de vivir. Potser pel nom no, però si veiéssiu sí, la foto... Sí, no, no, jo ja sé que ja sí un petit doncs, fracassat sí, uh, o gran, sí, Segons, ja gran el, mes, sí. el van trencar el mes de febrer passat després de 5 anys de sortir junts o sigui que 22 menys 5 compteu de manera que la parella ha tornat i el compromís de casar-se hi és però ella no té ganes d'anar fins a l'altar Fox està oberta a la idea de tenir fills amb Green qui ja té per ser un fill de 6 anys que es diu Cassius Cassius? Clay? no sí. seria massa ja. Uh, parlem d'una altra noia que ha tingut certs problemes recentment, Tara Reid, que ha quedat fora d'American Pie. Pensava que aquesta la, la donaries, si ja la dono jo. Tara Reid que interpreta Vicky Latum a les dues primeres pel·lícules d'American Pie, l'en recordeu, Rosetta, huh. mona, ha quedat fora de la seqüela que estan preparant els productors després que s'hagin trencat les negociacions per tornar a la franquícia. Però, però si porten, que jo sàpiga... Sí. No, però ve, aquestes no són oficials, són de secundari. Suposo que volen reunir l'equip de les tres de les tres primeres pel·lícules. Limido Reid ha passat un temps de rehabilitació pels seus problemes amb l'alcohol i s'esperava que tornés per a una setena American Pie, qui s'hi ha assignat i ens alegrem, Jason Biggs. Coma clar. Sense Jason Biggs no hi ha pel·lícula. És una altra, Eugene Levy. Hombre, aquest és el millor. Ui, sí, aquest sí. es va quedar menys l'última, em sembla, també sortia a totes. Sí, a les, de, a les de vídeo surt... Bueno, Leve és uh, còmic, genial... Genial, sí, i, sí. I, I que mereixeria un monument, aquest home. Un Òscar. Per cert, els Òscars no hi eren Zaki Fron. Era l'altre, el de Crec el, el, el Robert aquí. Pattinson. sí. No era ens a crèfon, que tu has dit que el, la cerimònia dels Oscars s'ha cantat un musical, oh, ah sí, la Maneshugen. Però qui va presentar un Oscar? Va sortir Pat... tots dos, ¿tots però dos? un va presentar Oscar i l'altre va fer el taï musical. No, és igual, ah, no home, tinc ganes no de parlar d'aquests dos, Marta Banco. Molt bé. Gwyneth Paltrow vol tenir més fills. L'actriu ja és mare d'Apple. D'Apple? Mhm. D'un nen, eh, que el es diu Apel. Parlem dels noms normals o no. Nena. I Moses, que suposo que és Moisés, els quals podrien tenir un germanet o germaneta tard o d'hora, però no hi ha data. P pod P un... Podríem començar a fer postes pel nom. Val. Windows. Un no, és que... Apple, l'altre... Jo crec que li haurien de posar el nom que fa Windows quan obres la finestra. Cling! Cling! Sí. Paltrow espera tenir un fill amb el cantant de Coldplay, Chris Martin. És cantant, no? Chris Martin. Bueno, ell diu que és cantant, però... Bé, bueno, ja sabem que tu te l'estimes sí, molt. L'actriu sí, de 36... La... És nou himne del Barça. L'actriu de 36 anys eh, va pensar que la família estava completa després de tenir el nen ara fa 3 anys, però ja que els nadons han crescut, Paltrow ara doncs, comença a venir-li aquell run-run que vol tornar a cuidar d'un nadó. Uh -huh. i com té diners, veritat i segurament mainaderes Carà, i pel·lícules en I, faig eh, poquetes sí, perquè en fi. Sí, fa Iron Man només no? sí, ara mateix l última, però bé, no, suposo que ella també li interessa, no? vol estar amb la família ha posat la veu monstres contra alienígenes mm. no? fa petits treballs això els hi sí. passa a moltes actrius que comencen a tenir fills i desapareixen durant uns anys i després tornen però a aparèixer però no ha desaparegut del tot? fa molt poc no del tot però no és com abans que potser veies a dos o tres pel·lícules a l'any hmm. Kira Neill que diu que odia les xarxes socials d'internet l'actriu britànica diu que mai es donarà d'alta en webs tan populars com Twitter o Facebook quina llàstima mal fet Jacín sí, ja no et podràs seguir <laughs> perquè... tu t'ho Kira que... tu t'ho perds qui era? No crec que t'escolti amb qui era, perquè creu que els fòrums d'aquestes xarxes estan deshumanitzant, diu els usuaris. Nightly no pensa seguir els passos de Demi Moore, per exemple, o Brandy Spears. Jo tampoc. No, seguir. ni jo tampoc. No és l'objectiu. Que, de... sí, que sí, que formen part d'aquestes pàgines i d'altres, suposo. Sí, jo em conec un esforç. I estan en contacte amb els seus fans. En fi. Ella diu que no va d'estrella, uh -huh. eh, i que als seus pares no els agradaria això. Josh Holloway, ens l'agraem perquè ha estat pare. Molt bé. Un dels protagonistes de Perdidos, ara mateix eh, amb, amb molta força, en Sawyer, és un orgullós pare després que la seva dona, Jessica, hagi portat al món una nena. La parella que porten casats des de 2004 han donat la benvinguda a qui ve el nom. Java Kumala Holloway. Què? Java... F Falta l'Arama aquí, que és... Comala. L'aram, que és molt, la de Star Wars, diria això. I és un homenatge a Java The Hat... <laughs> Pobre criatura. Però. Com es dit, Java? Kumala. Ah, anava dir, Kubala. No. És del Barça i no. de d'Star Wars. Kumala, Kumala, suposo que deu ser algun nom hawaïà, perquè com que mm. passa... Ha nascut a Oahu, a Clar. Hawaii. Mm -hmm. El company de repartiment de Holloway, en Daniel Dae Kim, que fa de gin a mm. la sèrie, està segur que en Holloway serà un pare excel·lent. No, no ho dubtem, d'això. Què més? Leonardo DiCaprio adverteix aquí en front del consum de les drogues. Què vols dir, que pren drogues, el Efron? Uh, no. Comentari és molt... Bé, bueno, jo no porto tots els comentaris, porto un resum. Sí, crec que amb això serà suficient. De guaperes, de guaperes, Leo li ha dit a Efron que eviti consumir heroïna. És un molt bon consell. Sí, sí, sí senyor. Sí senyor. I, I no veguis vejia, ja. I no, a mà, però, ell dir. ho ha dit uh, públicament. Això és perquè alguna cosa hi ha, no? Alguna cosa. Que Clar. eviti consumir heroïna si vol gaudir d'una llarga carrera a Hollywood. Uh -huh. Clar, perquè... Suposo que els actors, actius... Però, tu si no has vist dit res... A veure, això no ho dius. Bé, potser li han fet una entrevista, no he llegit tota la informació. Jo el que sé és que l'estrella de High School Musical es va trobar a DiCaprio en un partit de Los Angeles Lakers ara fa uns mesos, crec que fa uns mesos, o unes setmanes, i després no sé com, deuen ser col·legues, però van anar, o sigui, després del partit van anar a menjar junts. A veure, menjar. però tu si li dius això és perquè hi ha, o sigui, que, que hi ha alguna que Jaque, cosa. Jaquey Front estava molt nerviós perquè pensava tinc moltes preguntes a fer-li a Leonardo DiCaprio, perquè és clar. Jaquey Front és un ídol de les adolescents, com Leonardo DiCaprio ho va ser en el seu moment, Val? sí, en aquest sentit sí, però a veure la carrera, o sigui, Leonardo DiCaprio ja era un actor molt ben considerat com a actor sí. a la seva època mm -hmm. Isaac Efron jo no el conec Isaac no, Efron el coneixen doncs, en Jacín i les nenes les de 15 anys i ja està t'agrupem no, en... amb les l'Stinyers ja. <ríe> bé. la qüestió és que van tenir un, bueno, un àpat junts i Leonardo DiCaprio va aprofitar per donar-li consells i li va dir això, no prenguis heroïna molt bé, I que... sembla que Front, des d'aquesta conversa, doncs està fent cas dels Consells de DiCaprio. Ens alegrem. I no pren ruïna. Ell mateix ho ha dit, no pren drogues, però sí que beu alcohol en la intimitat. Home, home, com tothom, no? Qui més, qui menys. Què més, Marta? Molt bé. Quine patro que no, no. si ho sento... No Poc que sur... fa surt molt. Sí. Sí? Celebra una festa de superherois al seu fill. Paltro que fa de Piper Potts Iron Man, ha organitzat una superfesta per al seu fill Moses amb motiu del seu tercer aniversari. El jardí de Paltrow i del seu marí Chris Martin de la casa de Los Angeles eh, va ser el centre d'una festa de famosos amb fills. Molt bé. Pares amb fills, pares famosos amb els seus fills. La llista de convidats eh, portava noms com l'ex de Paltrow Ben Affleck i la seva filla Violet, de 3 anys, de qui vam parlar la setmana passada d'un incident en un restaurant mexicà, Liv Tyler i el seu fill Milo, de 4 anys, i les famílies del director d'Iron Man, Jon Favreau i Steven Spielberg. Molt bé, jo crec que és una festa. avingudes. I és que tots són superherois. Sí, sí, sí és clar. clar. És que es flipen. Home, perquè es coneixen entre ells. Menys Spielberg. Coses... Sí, Spielberg que s'apunta a tot, m'hi Tots els nens anaven disfressats del seu superheroi preferit i sabem que el fill de Guindepatro va escollir Batman. I els de Spielberg no sabem de què anaven? No. Anaven no Spielberg... no. de tape? Però Spielberg? De superjudió. Deuen ser grans, no? <laughs> què volen que ets? No, sí, sí, sí, haurien de ser grans els de Spielberg, sí. Bueno, potser, mira, s'ha presentat amb unes malles apretades. Potser va ser el propi Spielberg qui es va presentar Podria ser. Mm. Acabo. I ens alegrem també perquè Jason Presley espera el seu segon fill. Mira, un altre de sensació de viure. Sí, sí, sí. sí. Presley I, i, vols, i la seva dona, Naomi Lout, una maquilladora artística, estan esperant un segon fill. La parella la va veure comprant i allà se notava un petit bombo. Presley i Lout ja tenen una nena de 21 mesos que es diu "Ava Verónica. Mm, molt bé. Uh, doncs fins aquí a les xifraderies, Marta. Sí. Sí? Doncs la setmana que ve més, eh? Nosaltres anem directament amb la TLAI. sèries en obert als 40 minuts. Where is she being, Serena? And who am I? That's not secret, I'll never tell. You know you love me. Xo, Xo. Doncs això que escoltem és Gossip Girl, sèrie que estrena aquesta setmana 4, els dijous a la nit, dos capítols, doncs aquí recomanar-la afusivament, tant si sou mascles com femelles, perquè us ho passareu bomba, amb el planter tant d'homes i de dones que hi han aquí atractius i atractives, és un putiferi, i ha secrets i odis i Nova York, bé, és una sèrie collunuda. la veritat, està molt bé, és addictiva al màxim, i, escolta, que és que quan... Jo crec que enganxa ja eh, des de bon principi i és, um, és droga bona, eh, aquesta? No és com la, la dels Froni i el Leona de DiCaprio, eh? Des d'aquí la recomanem tots, Cossip Guel? Ui, tant. Sí, sí. Tot, des de la banda sonora fins al sostén que porta l'actriu a l'episodi 3. Per exemple. Una altra sèrie, Fringe. Mm. Que hi ha hagut... Una amistat suposem entre JJ. Abrams i Leonard Nimoy eh, que ha sortit del rodatge de, de la pel·lícula deStar Trek i Leonard Nimoy que era un actor jubilat, l'Arams el, el va treure de la seva jubilació i no només per fer el paper d'Esppock de novament, la nova pel·lícula de Star Trek, sinó l'ha fitxat per Fringe. Interpretarà el paper del doctor William Bell, l'antic company del doctor Walter Bishop i fundador de Massive Dynamics, que és un personatge que s'havia mencionat des del primer capítol de la sèrie, que no havíem vist i que tindrà cara i ulls, que és la de Leonard Nimoy, el mític Mr. Spock. La seva primera aparició serà per l'últim capítol d'aquesta primera temporada, que serà previst pel 12 de maig i que llavors tornarà com a personatge regular bé, regular, que anirà apareixent de tant en tant durant la segona temporada. Eh? per tant, un motiu més per seguir la, la sèrie Fringe, és un bon fitxatge Home, sí, i a més, crec que donarà jo. molt bé amb el professor, uh -huh. el duel interpretatiu i mesos records passats que comparteixen pot treure molt de suc. Ara hi ha, hi ha gent que demana ja William Shatner que també sortia a Fringe. De totes maneres, té molt de mèrit el que ha aconseguit Abrams, perquè ni el mateix William Shatner que li va demanar a Leonard Nimoy de sortir un capítol de Boston Legal, li va dir que no, perquè estava jubilat i retirat i que ja està. Però l'amistat entre Abrams sí, ni i Nimoy sé, la veig una mica rara, perquè de cop a volta es coneixen i s'estimen tant, que ho comparteixen tot. Sí, suposo que... Us presentar la pel·li amb primícia de sorpresa. Bé, suposo que és aquelles persones que coneixes i pues, t'hi portes bé d’entrada i hi ha moltes coses en comú. Bé. i la teva teoria de que aramms és un trequi de, de nasso és que si sí, centrat, sí. però vamos. Des del meu punt de vista mentir a tots com bueno, ens continua mentint a tots. que és una altra cosa. Una altra sèrie, Rockefeller Plaza. Curiosament ha saltat aquesta setmana la notícia que a Antena 3, eh, concretament el canal Neox, ha comprat Rockefeller Plaza, o sigui, passarem ja d'aquests horaris de la 1.30 o 2 de la matinada a la sexta, que no es poden ni aguantar, i almenys veurem d'una vegada per totes a Rockefeller Plaza amb un horari digne. Uh, ràpidament uh, abans de d'acabar la secció de sèries dic que uh, Smallville uh, pot haver renovat ja l'Electo Tom Welling no per una sinó per dues temporades Venga, més vinga, acabar se uh... sí, sí, no, una sinó dues la novena temporada segur i la desena és en funció de si la novena funciona i va bé doncs en faran una desena i ja ho van tenir ja fitxadíssim i vols dir que no tirar per aquí la pel·lícula Superman que volen fer perquè ja... No ni punyatera idea a més, que ja, és que ja què queda per explicar? És, molt, és que, clar, la conversió en Superman, és que esclar, é, és clar... això, com, ja té que ser... Com vols endarrerir, això, ja? És que jo crec que és endarrerit. que, pobre home, pobre nano, tindrà 40 anys i encara estarà... Soy un adolescent. Sí, encara no m'he convertit en Superman. Sí, potser ja tocaria fer el canvi. I res, una última notícia, que és que Paradise on Break s'acaba, ja ho sabíem. L'últim capítol serà més el divendres 15 de maig, que seran els episodis 21 i 22 de la temporada 4. Però atenció, que la sèrie no acaba del tot perquè Fox va encomanar dos últims capítols que l'acció situarien 5 anys després i pel que sigui la Fox de televisió no els passarà, però en canvi sortiran amb un DVD a part, o sigui, haurà el DVD de la quarta temporada i el 21 de juliol sortirà un DVD a part amb aquests dos últims capítols de Prison Break 5 anys després, que es dirà Prison Break The Final Break. I Sarah Connor cancelava completament? Sí, que ja tocava.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 I avui a la secció de còmics parlarem dels còmics de Bola de Drac i tenim el Juanjo Sarto que a més a més que col·labora amb nosaltres regularment és una sort tenir-lo avui entre nosaltres perquè el Juanjo Sarto va ser guionista, va ser editor de Planeta justament de la línia manga en l'època en què editava Bola de Drac. No és així? Juanjo, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Buenas noches. Buenas ben, tardes. O? Muy bien, muy bien. Vale. <ríe> doncs avui m'enc convidat perquè ens parlis de Bola de Drac, almenys l'aspecte bo de Bola de Drac, que no és precisament la pel·lícula. Sí, sí, verdaderamente s'ha punyeto la molt mal en totes les parts. Sí, sí, no és massa Jo me resisto molt a veurela, és a dir, un cariño especial al personatge i me resisto molt a veurela. Jo crec que si tens cariño a Bola de Drac millor no veurela. Sí. Supo que tarda sempre en picaré, no, en algun ja. moment o quan s'hagen de WD, però Y recuerdo una, una versión que se hizo en Hong Kong por aquella época en su momento cuando estaba todavía haciendo los dibujos animados, sí. que era estaba hecha con cuatro duros y con ingenio, como hacían las películas de karate antiguas de los hermanos show, uh -huh. Y por lo que me han dicho aquí se han gastado bastante dinero, no es un presupuesto extraordinario, pero no se ve reflejado en absoluto en la película, no hay ¿no? es... nada de ingenio ni Y es de un cutre que no se puede aguantar, eh? ni los sí. efectos especiales. En fin. Ah, Hong Kong, como decían, Comencemos en Volada de Drac. ¿Comenzamos cuando com, quieras? Con surt Volada de Drac. Eh, el Tebeo. Sí, es de decir... El Tebeo sale de que, bueno, eh, yo había entrado en, en planeta en el 89 y eh la dependencia de Marvel era total y absoluta, es decir, se editaba solo Marvel y una cosa que era el eh, los las fotonovelas de Barbie que también se hacían en nuestro departamento, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, empecé a buscar constantemente la forma de diversificar un poco la procedencia, ¿no? Entonces sacamos TVO chinos de Hong Kong, Tigre Wong y Drunken Fist, sacamos TVO de Bonelli en Italia, Nathan Never, fuimos probando con diferentes cosas y tal. Y entonces hubo un momento en el cual eh, empezamos, contratamos seis series de Beez, Beez Communications, que era una empresa de propiedad de Suecia y de Shogakukan, que estaba editando manga en Estados Unidos, empezaba. Y bueno, mientras los íbamos preparando y tal, en paralelo, um, Antonio Martín y ya nos dimos cuenta, de Antonio Martín el director editorial, de cómo estaba creciendo el fenómeno de, de Dragon Ball, ¿no?, o Bola de Drac, uh -huh. en Cataluña. Y entonces intentamos simplemente um, enterarnos de qué eras. Um, alguien nos trajo un, un tomito de estos recopilatorios de 200 páginas, entonces, en japonés, claro, y entonces nos dimos cuenta de que había un, un cómic. Y no había forma, conseguimos la dirección de Shoisha que venía en el libro y les enviaba, Antonio Martínez enviaba semanalmente un, un fax, porque en aquella época no había mail, un fax que nunca contestaban. Y así durante meses, pues estoy cuatro o cinco meses, un fax semanal y ellos no contestaban jamás. Entonces en el, en el, en el intermedio eh, nos enteramos de que había una, una agencia de mensajeros ...que trabajaba fundamentalmente con Japón... ...entonces le llamamos y decimos... ...mire, sabemos que hay un TVO que se llama Dragon Ball en Japón... ...queremos que uno de sus mensajeros... ...vaya a una librería, compre... ...dos ejemplares de todos los tomos que encuentre... ...y nos los traigan... ...entonces estuvieron de acuerdo... ...y nos trajeron dos colecciones completas... no ...que salió cada tomo por un riñón... ¿no? ...os lo sí. explico... ...y entonces a partir de ahí... Fue cuando empezamos a intentar moverlo más y más y más Y Antonio se puso a enviar un un fax prácticamente diario Entonces resulta que en que en Suecia, que es una de las mayores editoras norteamericanas, eh, japonesas No había nadie en aquel departamento que, que hablase inglés <risa> Que nadie. no entendían nada <risa> Nadie, entonces tenían todos los faxes guardados en una carpeta <risa> Y un buen día, una persona de eso, Isaac, cruzó el, el descansillo de, del piso donde estaban, porque enfrente había una agencia literaria, y le dijo, mire, hay unos señores de España que todos los, todas las semanas nos están escribiendo. Que es ¿Pues la es cicleteria espasa, es ¿no? Con claro, es que en aquel momento no se había vendido nada directamente al extranjero. Uh -huh. Y entonces se pusieron en contacto una agencia literaria que nosotros, que quieren pues, comprar los derechos la primera cifra que nos dijeron fue aquello de caro ycar pensando en 5 millones y pico de, de ejemplares semanales de venta pues pero poco a poco eso fue se fue aquilatando la historia y al final coincidió las series de bis y dragon ball en el salón de bueno no la serie de bis salióieron un mes antes del, del salón del cómic del 92 ¿no? Uh -huh. y fuimos los primeros en eh, fuera de japón en, en editar el dragon ball Uh -huh. Y por primera vez en España que se hacía una colección en dos idiomas, bilingüe, sí, en sí, paralelo sí. y semanal, que no se había hecho jamás. Uh -huh. Jo recordo aquella època que ja a la TLTV3 pasava bola de drag Z, sí. i van sortir en format comic book, que encara en tinc alguna casa... De... Sí. tapa blanca eran las de bola Drase la clásica en tap barmelas de bola de Sí esto era debido a una cosa nosotros eh, no sabíamos o sea eh, mi obsesión con el manga era que no se convirtiera en una, en una moda pasajera pero no teníamos ninguna certeza que no fuera a ser así ¿no? entonces lo que hicimos fue por si era una moda pasajera, coger y cortar por un determinado punto, por el bola de la Z, que Suecia, los editores siempre nos decían que en, en la serie, en el TVO, nunca se había hablado de Z, de ningún momento, pero bueno, donde empezaba la serie Z nosotros lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con Suecia, decir, bueno, vamos a sacar semanalmente eh, la serie blanca hasta llegar al punto donde donde empalme con la Z y luego vamos a sacar, no sé si era quincenalmente, la serie roja que era el Dragon Ball Z, ¿no? Y, y así lo hicimos, pero más que nada porque mmm, había un desfase entre los que estaban siguiendo la serie por televisión, y claro, se encontraban con que faltaban muchísimos meses hasta llegar al punto de lo que ellos estaban viendo uh -huh. por televisión. Y bueno, fue un, un intento de... Pero bueno, funcionaron muy bien las dos series, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que, que de, de La Blanca pues igual se vendían 150.000 ejemplares a la semana, Perquè... entre castellano y catalán. Eren originalment en, en blanc i negre o sí, eren sí, en sí, color? Sí, eren todos en blanc i negre. O sigui, les edicions més modernes que s'han fet en color i tapa dura i tot això, això s'ha tractat posteriorment? Sí, no sé si se habrá hecho directamente en Japó o no se habrá hecho en, en, en Occidente, esto no, no, no lo he seguido, como ya no estaba en, en Planeta no, no sé cómo se habrá hecho, pero todo lo que nos llegaba a través de los tomitos era en, en blanco y negro. Uh -huh. Algunas sí que parecía que quizá podía haber una versión en color porque venían con unas tramas de grises como si fueran aguadas. Yeah. Eh, aquella de tinta china degradada con agua que, que logra unos matices de grises que a lo mejor en algún momento podían haber sido. Ahora, los tomos pequeños, los tomitos, los tonkobon, que llaman los los otakus, eh, estos eran en blanco y negro todos. Y... Uh... A banda de l'anècdota que ens has explicat abans, de, de tota l'època que vau estar allà publicant aquests còmics de Bola Drac, mm -hmm. hi, hi ha alguna altra que... important <laughs> o que diguis, ostres... Anècdotas muchísimas, muchísimas. Recuerdo, bueno, el primer fou el, el tener que tomar la decisión de com lo editábamos, ¿no? Entonces, yo estoy completamente en contra de editarlo a la, a la japonesa, de lectura de trasalante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque pienso que si es un producto infantil, es una forma fantástica de crear una generación de niños dis disléxicos. Sí, sí, claro. Es decir, era aquello y que además no había ningún... Bueno, sí que había problemas problemas técnicos, ¿no? Primero había que coger el fotolito, invertirlo, y entonces una vez invertido... Eh, rehacer las onomatopeyas, entonces había una serie de dibujantes de cómics que estaban dibujando encima de, de sus pictogramas, ponían zas, plaz, pum, lo que son las onomatopeyas, ¿no? Sí. Y, y borrando otras y quitando otras. Eh, luego había algunas veces que por los diálogos, eh, al, al haber invertido las páginas si tú pones en una página en castellano, mirándola de frente a la izquierda la pregunta y a la derecha la respuesta, si le das la vuelta te quedan al revés. Claro. Entonces que cada veces que hacer filigranas de esa viñeta, regirarla, o una viñeta de esas doble que se extendía por las dos páginas. Es decir, había algunos problemas técnicos, ¿no? Pero bueno, eso fueron solucionando todos bastante bien y yo estoy satisfecho sobre todo por porque significaba poner 24 páginas con este trabajo. 22 pàgines con ese treball semanalmente en la calle, en castellano y en català, era un treball verdaderamente diabólico. I Juanjo, eh, abans d'acabar amb el tema de Voladrac, et volia preguntar, com, com veus o sigui, Voladrac ha estat un fenomen a, a, a nivell més enllà del còmic o de la televisió. Què creus que, que ha conduït a que passés això precisament amb Voladrac? Jo diria que cap sèrie fins al moment ha aconseguit igualar aquest èxit. En Catalunya no, ninguna. Pero en, bueno, en el resto de de países de Occidente no ha sido un éxito tan espectacular como ha sido en Cataluña y en España incluso fue un poco menos. Uh -huh. Entonces yo lo atribuyo, y, y en aquella época mis hijos tenían 5 o 6 años, yo lo atribuyo a un síndrome de abstinencia. Es decir, me explico, eh, todos los niños estaban acostumbradísimos a que cuando algo uno, triunfaba en televisión automáticamente una empresa de patatas fritas, comprando tres sobres, les regalaba un póster. Los yogures llevaban cromos, eh, los pastelitos eh, llevaban figuritas, entonces les regalaba cantidad de cosas. Y con Bola de Drag no pasaba. No había absolutamente nada de merchandising por no ver, no había ni imágenes. Había muchos chavales que se, se grababan las películas en vídeo y luego las proyectaban, bueno, las proyectaban en la pantalla de televisión, detenían el vídeo y calcaban las imágenes. <risa> Qué heavy. Y con eso se hacían fotocopias que se compraban y se vendían en el mercado de San Antonio. Uh -huh. Es decir, había un auténtico síndrome de, de abstinencia, ¿no? Entonces, claro, el, el estallido de Voladrak en el momento en que hubo algo de Voladrak fue brutal. Yo recuerdo que cuando tuve la primera colección de de tomos con las portadillas esas ilustraciones grandes a toda página hice un eh, con fotocopias allá en la editorial eh, me, 500 o 600 cuadernillos para dar en el salón del cómic por si acaso no conseguíamos tener el TVO a tiempo uh -huh. eh, en plan de coloreable para niños ¿no? y cuando los 3 o 4 primeros los di a mis hijos dije mira cuando vais al cole pues lo repartís con los... Se lo dais a los amigos que tengáis en clase, 15 o 6 a cada uno. Juanjo, ho hem de aquí. Eh? Que ho hem de deixar aquí, que se'ns acaba el temps. Vale. Sí, de casa el proper dia podem continuar perquè és molt interessant el que hem parlat avui. Como quieras. Vinga, fins la pròxima, Juanjo. Vinga, un abrazo. Igualment, adéu. Nosaltres ens acomiadem, Martes i Jacint, fins la propera setmana. Fins la setmana que ve. La setmana que ve. Jo també, l'Ignasi, m'acomiadu i us deixem amb la cançó de Pony on era el cantilado, que s'estrena la setmana que ve. Que vagi bé. Ponyo, poño, po Aói un mi cara, yaa, te quinta Pónyo, pónyo, pónyo, fucraんだ Marmaru, o naka no, o